Олексію Григоровичу до Кірлова глянув я на професора. Ну навіщо такі розмови? Своєю необережністю ви нагадуєте мені Гаврила Панасовича. Тоді, в Західній Німеччині, коли ми з ним стали працювати і, власне, ще нічого не знали один про одного, він мені заявляє, мовляв, усі радянські громадяни – це не люди, а просто хлястики на шинелі вождя. Уявляєте?» Ну, мені таке сказав, воно далі не пішло, але ж він, мабуть, сказав щось подібне, ще кому-небудь, наслідки вам відомі. Де тепер Гаврило Панасович, де як його шукати, коли навіть рідний брат відмовився і мстить усім, хто знав доцента Михна? Не думаю, щоб Гаврило Панасович відкривав душу перед кожним стрічним і поперічним, замитався по тісній лабораторній кімнаті професор. Він завжди був мудро обережний що засвідчується хоча б тим, що вибрав для своїх, як ви кажете, небезпечних висловлювань саме вас. До речі, хлястики – це надзвичайно дотепно і гранично точно. Бо хто ми, як не хлястики на шинелі похмурого володаря? Дон Кіхотові вважалися на місці вітряків велетні. Українські вітряки перестали махати крилами після колективізації, а від велетнів лишилося дешево, Олеографія з ображенням трьох богатирів, яка висить у всіх чайних. Зухвалий Дон Жуан не побоявся стати на герць з камінною статуєю командора і був розтоптаний. А ким розтоптані ми? Ніхто ми, коли не жалюгідні хлястики. Та досить про справи інфернальні. Повернімося на грішну землю. Ми повинні поговорити про ваше майбутнє. Майбутнє? Воно влаштовується само собою, – необережно вигукнув я. Професор суворо зиркнув на мене. «Оближте хлоп'ятство, Микола, ми живемо в жорстоко детермінованому світі. Ви одержали диплом про вищу освіту, цим оформлено ваше дотеперішнє життя. Тепер все треба починати заново». «Заново, Олексію Григоровичу, після всього, що мені довелося, у мене таке відчуття, ніби я живу вже тисячу років». І однаково все треба починати заново. Ваша тисяча років, а який набуток? Страждання. Стражданнями можуть похваляться тільки низькі душі. Доблесть і геройство в напівзруйнованій, до крайніх меж зубожіння державі, порядній людині про них краще не згадувати. Нарешті ваш диплом? До кінця життя ви його нікому не покажете – не буде такої нагоди, скажу вам більше. Захистивши десертації, ви станете і кандидатом, і доктором наук, але і ті дипломи так само нікого не цікавитимуть, хіба що бухгалтерів, які нараховуватимуть вам зарплатню. Цим я зовсім не хочу сказати, що не схвалюватиму вашої роботи над дисертаціями, Навпаки, усіляко сприятиму і помагатиму по змозі. Але йдеться про інше. Про ім'я в науковому світі, взагалі про ім'я серед людей. Загалом кажучи, всі ми називаємося так чи інакше, після народження нам дають ті чи інші імена, щоб ми якось розрізнялися між собою. Дехто в невиправданій гордині ображається, коли його називають просто шановний, щось який або такий, а не на ім'я та по-батькові, забуваючи про повторюваність і досить звужений реєстр наших нейменувань, зовсім не думаючи про те, що ж стоїть за його власним іменем, що він зробив для його прославлення. Грузини на могилі Акакія Церетелі написали одне слово – Акакі. Були Акакії до Церетелі, будуть опісля, але цей Акакі єдиний в їхній історії. Так само в нас Тарас. І Лариса Косач не дарма ж назвалася Лесою Українкою, бо тільки ця Леся може бути освячена іменем цілої України. І Сковорода, що понад два століття височує над нашим народом у недосяжності свого філософського генія, хіба не примушує геть забути про те кухонне знадіб'я, від якого походить його прізвище? Професор качався по тісній кімнаті, мов величезний вовніний м'яч. І думка його теж качалася і йшла перестрибом, не змога вловити. До чого тут великі імена? Що спільного між скромним ґрунтознавством і Сковородою? Я зробив несміливу спробу розірвати цей примхливий ланцюг розмірковувань. Олексію Григоровичу, мені якось не приходило в голову стати Сковородою. «Що? Не приходило?» Він став посеред кімнати, тоді добрався до свого улюбленого стільчика в кутку –